Euh, le président de Beguiladak, donc Michael Matheson, nous a quitté aussi la semaine dernière. Et que, voilà, c'est nous avons failli annuler le, le, le vernissage, mais finalement, on, on, on lui rend hommage parce que ses œuvres sont aussi exposées. Donc, il est quand même là avec nous aussi. Voilà. Michael Matison, argazkilari eskoziarra eta Andaiako begiradak elkarteko presidentea emenduz, hasi zuten aste arte honetan 12 x 12 izeneko erakusketa Andaiako Mendizolan kulturgunean. Orain dela gutxi utzi bain gintuen, zendu baitzen eta minutuko isilunearekin beretzako eskaini diote aurten 20 garrenez antolaturiko erakusketa. Erakusketa berezia, 12 cmko neurriak dituzten artelana txikiak ebiltzen baitituzte, orotara 100 eta mar, artisten lanak ikusgai jarri dituztelarik. Jatorri ezberdineko artista ezagun eta ez ezagunen lanak dira bildu, hendaiako mendizolan kulturgunean eta pasaian asizena erakusketa ibiltaria bilakatuz, endaiako begiradak elkartekoekin, elkarlanean hendaiara ere ekarri dute. Pasaiako kultura eta ezkuntza teknikaria den Beatriz Kabailerorekin mintzatu gara, eta berauk zera kontatu dugu. Ba... Oain dela hogei urte, bat zu den artista zoro batzuk e, pasaiatik. E, lanean zu denak eta bueno, pasaiarekin harreman polita oso polita sortena. Eta okurritu zitzaien ideea polita izan zitekela. Olako erakusketa bat sortzea. Hor e, dugu alkateari proposatu zioten. Bela ere, bueno, posa duz egon zan horrekin, eta hase ginen, bueno, ola, pixkate jokumodun, haber zertan e, bukatu ziteken hau, eta, eta horrela, hode. Hogei urte pasa dira, nora ino erdura erakosketa, zenbateko bateko zabalera Ba, kristona, oso polita, gaine oso polita izan da, porque e, jende aparta hartzen du oso modu ludikoan, eta e, erakusketa hau, artistek hartzen dute bere da e, da, urteko itzordu bat, e, eta hasiera e, batean igual zen e, Hori pizkan ia broma edo holako zerbait baina ja pizkanak hartu du bere bere garrantzia eta artistek kriston lan hartzen dute beraien artean transmititzen dute asko eta, posa orten, batean, eta, orten ia, eta ordun posa urtean hasiera batean lehenengoean 50 artista ziren eta aurtena 70 ordun zure bilakaera oso polita izan du eta e Esan den dugunean, amabi biderra, amabiko erakuzketa dela, aipatu behar ere, ba, margoak hauki gaitezkela, baina ez e, soillik. Argazkiak badira, eskulturak ere betiren horretan, ez da? Bai, hori da oso, zentxortan oso erakusketa e, librea da, ez dago mugarik, ez dago baldintzarik, baldintza bakarra da, da tamaina, e, ez e, gainditzea amabi sentimetroiek. Bestela, jendeak, Libertate guztia, azkartasun guztia dakan nahi duna egiteko, nahi, nahi duna bueno, hemen ikusten da. Zarraltzak, eh? egurnia, egurra, margoa, danetatik eh, dana balio du. Eh, sormena irudikatzen da nun nahi, eta, eta hori da erakusketa honen esau garri bat, eta nahi oso oso polita dana. Paseiako hasi zen abentura eta begira da elkarteak endaiako elkarteak ere hartu nahi izan du leku bat ere, ba erakusketan den antolakuntzan, eh ekarri du erakusketa, erakusketa hobiltaria baita ere, ez? Bai, eh guri e, bueno, Angela ezagutuzun eh paseiako esperientzia eta bueno, berehala ikusizun e, aukera polita izango sala endaiarekin lotzea eta hori oso esperientzia guretzatu oso izan da, oso interesgarria eta bueno, i uste dugu e, lotura hori baiendailarekin, beste saiakera batzuk egin ditugu, beste herrialde erri, batzukin, oso aberatsa da beti eta presgaude, bueno, erakusket hau nun eramatea. Gaur egun pasaian tandean, e... bai. Bai. Bai, Gaur egun e, bi lekuetan, egon da ere Iruñan, e, egon zan e, bai, nesgoatzen beste leku baten ere, baina, bueno, e, momentuz, aurten horrela mantendu dugu bi lekuetan. Ez du esameia, aurten, herri e, alde ez berdinetako artisten lanak erikus gai bat dira, aurten, e, Turkia, herria dira, bigira, jarri zarete? Hmm. Bai, e, bueno, badago tolosan bizidan e, artista turkiar bat, e, aspalditik epartartu duna, erakuzketa eta bere bere ideia edo bere proposamen izan zen Turkiako hogei artista ekartzea. Gure etxat, bueno, e, iruditu zitza egun oso proposamen polita zala ospatzeko gure urte betetxea. Eta, eta gaina, bueno, pues, e, gaur egun gertatzen nahi dian, munduan gertatzen nahi dian e, gauzak ikusita, aukera ba, polita da ere ikusteko azkenean gutxenez arteak erakusten digu ez dila indiferenteak eta eta dena gaudela historia bardinan eta horretarako ere balio dezake erakusketago.